Arena lui Cătălin Tolontan la Europa FM. Bună dimineața! Salut! Bună, Bună dimineața. dimineața! Există voci critice, inclusiv cea al, al lui Adrian Năstase, la adresa felului în care a fost condus cu furie la închisoare pe traseu uh -huh. și în spațiul public, fizic, dar și pe internet Liviu Dragne. Da, pentru că nimeni, nici măcar Adrian Stase n-a fost așteptat pe traseu de exact. oameni furioși care să exact. dovească mașina, exact. să strige la el și așa mai departe. Da. Probabil că a fost personajul cel mai detestat din România, din, nu știu, de la Revoluție, încoace, poate să fi strâns. Dar da, manifestări da. de acest gen, la nivel, în momentul în care el se retrage, practic, din politică, n-a avut parte nimeni în România. Și poate că am amintind următorul lucru. Acum, citând cu Luca, de dimineața am citit și noi filozofii, care ne uitam pe lista de transferare a FSCB-ului și s-a zis pe cine a mai luat FSCB-ul, și pe Hannah Arendt un filozof strălucit, care, cel care a vorbit extrem de mult despre originea totalitarismului. Și explică un lucru foarte interesant, spune așa, oamenii simt satisfacție ori de câte ori se justiția, pentru că lumea se reașează într-o poziție normală. Adică toți cei care se întreabă, bine, de ce a fost o asemenea bucurie uh, publică, Uh, cu glume mai bune, glumea mai proaste, cu exagerări, evident, răspunsul stă aici, pentru că fără justiție, fără ca eu și tu, împreună, să recunoaștem că există cineva care ne arbitrează neînțelegerile dintre noi și erorile sau hoțile în cazul în care ele se petrec, nu putem funcționa public. Uh -huh. Nu putem funcționa pre precum o comunitate. Și atunci, câte ori uh, justiția este stricată sau realitatea este stricată, justiția vine să să repare această realitate. Asta e explicația umană, această satisfacție, care este absolut normală, nu e sălbatică, nu e ca la Saddam Hussein, am auzit o felul de, de versiuni. Nu. Este sentimentul că lumea se reașează puțin, evident, nu se face România bine de, de mâine. Și apropo, se mai spune ceva foarte interesant, că de fapt prejudiciul e de 100.000 de lei. Ce atât? Trei ani și jumătate de închisoare pentru 100.000 de lei uh -huh. este exagerat. Nu. De fapt prejudiciul este mult mai mare. Noi vorbim în, în acest proces de un sistem de protecție a copilului, unde statul român are grijă de 57 de copii. Scuze, scuze, 57.000 de, de, mii... de copii, da, care sunt în acest moment în instituțiile și în grija statului român. Ei sunt orfani sau sunt părăsiți de părinți. Și până la vârsta de 18 sau 21 de ani, dacă au studii, sunt în grija statului român. Multe dintre aceste centre de copii funcționează în regimul teleorman. Altele nu. Au oameni inimoși și care se ocupă de copii. Dar unele funcționează fictiv, de fapt. Și nu-și fac treaba și angajează oameni care, de fapt, sunt uh, angajații partidelor. Hmm? Asta s-a întâmplat în mai multe guvernări. Acesta este obiectul acestui proces. 900.000 de lei, da? Și mai e încă ceva nu, foarte ci modelul important. modelul de exact, parazitare... Exact. Sigur că nu pedepsești un model, pedepsești cazul concret, dar ai prins să-l Da, dar exact. asta este uh, un mod de lucru, un modus operandi, un sistem de parazitare a statului de către uh, o clientelă uh, care ține această țară pe loc exact. sunt, de sute de ani, exact, nu de zeci de ani. Exact, Și asta exact. trebuie cumva curmat odată. Deci, pe de-o parte, vorbim despre probabil cei mai vulnerabili dintre compatrioții noștri, dintre români, și anume cei 57.000 de minori care nu primesc o bună îngrijire în toate situațiile, deși bani există și sunt banii cetățenilor, pe de-o parte. Da? Și pe de-o parte este ceea ce spuneai tu, Vlad, și anume uh, parazitarea instituțiilor publice, angajarea pirelor, oamenilor care lucrează de fapt pentru alte structuri, fie private, fie partide, în cazul ăsta, care, de fapt, dau peste cap normalitatea. Adică să ajunge la situații, noi relatăm în libertate acum două săptămâni, în caz oribil, tot așa punctual, minor, nu e mare lucru. Dar un, un băiat al unui primar PSD de undeva din uh, Vâlcea primea, primește și acum, 2000 de, euronet, 2000 de euronet, fiind șeful unei instituții sanitare, dar nu era policlinică, că, că e foarte mică, și întrebat totuși cum de ia acești bani, răspunsul ei a fost că păi, da, lucrăm în condiții uh, periculoase. În ce sens? Pe lucrăm cu bolnavi. Aia era mentalitatea lui. Vă dați seama câte, câte astfel de posturi sunt create la nivelul țării și a, asta e o problemă reală a, a, a ceea ce se întâmplă în România. Da. România e, dacă aș face o comparație, e ca un pom fructifer invadat de omizi, carcalaci, furici a, viermi care rod bucățică cu bucățică din sevă și acum reacție Dar ce faci, mă, o midă, ce face ea? Mănâncă o frunză Nu, este, pomul ăsta fructifer trebuie curățat Pentru că își pierde vlaga Și toată seva e suptă De niște paraziți Care fac parte dintr-o clientelă politică Dar România este și cea De la BEC și eu vreau să felicit În ultimele secunde la intervenției din această dimineață Felul în care BEC a reflectat în timp real. Asta e o instituție care s-a profesionalizat și nu e singura din țara asta. Mai sunt Zmurdul și mai sunt și alții. La ori de câte ori eram întrebat, ai domnule, lasă că totul merge prost în România, dădeam câteva exemple. Zmurd-Bec era unul dintre exemple. Faptul că uh, prezența la vot a fost în timp real și există mărturii inclusiv din străinătate, în, în, în, care confirmă ceea ce spun, a crescut mobilizarea. Oamenii au văzut cu ochilor. Nu mai era ca înainte. domnule uh -huh. la două ore jumate, la o oră jumate aflăm niște voturi, la de fapt nu știam niște județi. Era nenorocire. Nu. În real time afla exact care este mobilizarea uh -huh. la voi și asta mobiliza oamenii de la BEC care au făcut lucrul ăsta și nu, nu e vorba acum de o guvernare, nu. Oamenii sunt funcționari publici cu adevărat, în serviciu public cu adevărat. Uh -huh. De foarte mulți ani se face această profesionalizare și ea în sfârșit a fost văzută cu liber și a avut un efect în participare. Asta mi s-a părut da. incredibil și de salutat. Și mai trebuie spus, uh, dezastrul de la organizarea votului din diaspora și de acum și în din 2014 nu este responsabilitatea BEC, ci în responsabilitatea Ministerului exact. a Afacerilor și, Externe. Exact. Și când ne supărăm că Spune nu, procesul de votare rămâne la stabil. Pentru că așa e legea. Așa e legea. Da, da, să ne aducem fac. aminte și ceea ce au făcut bun. Da? Da, Poate și... ne supărăm pe ei pe bună da. și ce au făcut bun. Adică judecătorii de la Bec, ei nu pot schimba, nu pot adăuga la legea. Nu. Legea e obligă nu, să facă într-un exact. fel, asta e dar organizarea este la nivelul guvernului. Exact. Acolo este buba, și bun, sigur, dacă o să rezolve și problema asta cu. Uh, mă rog, votarea mai simplă să nu mai fie descurajați oamenii să participe la vot. Lucrurile s-ar putea să se. Hai că s-a pută soarele și pe strada noastră cu adevărat. Vă mulțumesc tuturor. Arena lui Cătălin Tolontan la Europa FM.